och jag var där och, och sådär, och det var faktiskt, det var väldigt, väldigt bra var det han gav ju allt liksom, var, jag håller inte med om så säger att att han inte lett som Udo, utan det, det var väldigt mycket Udos sångröst han, han hade starka Udo-sträck så att säga i rösten här med Torida, han var väldigt, väldigt bra och så var det ju, ja, naturligtvis då originalmiljö mellan äh, Wolf Hoffman också, Stefan, någonting var jag förmatt han hette. Uh, jag filmade faktiskt uh, en del av konserten som jag lägger upp den på, på en YouTube-kanal. Jag heter som heter Karpstrypan Stomp på YouTube där jag lägger ut enbart musikvilos nu. Den YouTube-kanalen som heter Karpstrypan 2 och den uh, kommer jag inte ut på längre sedan uh, nästan ett år tillbaka. Men det beror på att jag har blivit avstängd på något sätt. Utan det beror bara på att Google bytte lösenord till en massa saker och ting. Så att samma lösenord är till ett eh, Google-konto. Och har man då, så berättar det för mig i alla fall, att har man en Youtube-kanal till exempel eller någon annan grej som, som blir knutet till Google så om man har ett lösenord för den grejen och ett annat lösenord till eh, kontot med sin blogg på, på blogger, så blir det då som... Socialt... alls huvudtaget utan jag lägger bara ut musikvideos där på spelare som jag själv har varit på och så vidare. Så den är inte politisk alls. Och imorgon eller på, på måndag så tänkte jag att jag skulle ta och lägga ut en, en video med excepter. Som jag har spelat in själv då naturligtvis. Uh, så den, ni, ni som missade excepter går det kvar om inte var det. Ni missade någonting väldigt, väldigt jag alltså. säga. Det var väldigt, väldigt bra var Hör du, det var, det var ett tokeri här med, med Skype också, man ska ju ställa in eh, inställningarna Nu hör jag det inte alls alltså, det jättesvårt, men nu hör, jag hör att du säger någonting, jag höll Hör du mig bättre nu då? Ja, lite Jag ställt in, jag var inne på Skype här och ställde in ljudinställningarna Man måste ju justera, justera ljudinställningarna så att det blir starkare signal alltså på Skypen också Ljudinställningarna har varit inne på här ja. Uh, ja, så... har du höjt till max nu eller vad har du Ja, stereomixen där, var högtalarna, den stod ju, det stod ju för lågt på alltihopa ihop så att det har höj, höjt upp starkare där va? Okay. Uh, man måste ju se, se till att man har ställt in rätt, rätt. oj, nu åkte stereomixen upp på högsta här, det är väl inte så långt kanske? Ja, men nu hörs det bra. Hörs det bättre nu? Ja, det hörs bättre nu. Förut hördes inte alls. det alls. Jag, jag, hörde inte var. jag hörde att inte vad du sa, men jag hörde inte vad Jag hörde att du sa något, men jag hörde inte vad Ja, nu tror ja. jag inte alls, men det kanske ja. bara säger nånting Nu vet jag, är väldigt trött, jag sitter uppe hela halva natten och håller på med hårddiskar här va, så att Det är ja. en, tyvärr så någonting som krånglar idag här Det här blir ju senare, det är helt enkelt då Ja, det är Konst. konstigt Ja, och en annan det är inte sleten också, man har brådde ju på konserten igår går man har inte sleten idag <hör> Ja, uh, uh, accept med ut och du, De var ju bra, då kör ju solo ja. nu då ja, Jag, jag har aldrig sett. Jag har inte sett Udo Och hans band Någon gånger har jag inte gjort Han har inte haft möjlighet Eller råd till det Någon de gånger har jag haft råd Han har kört också på grund av andra orsaker Men, men han, han är ju väldigt väldigt bra Det är, det är många som anser att, han, att det är han som är exemplet Det håller jag med om Men jag måste säga att jag är imponerad Utan Mark, Mark Torello Han har gjort en väldigt bra insats Han har gjort en väldigt bra insats Och har tagit över efter Udo Vilket inte är välsett att ser misstänker jag Udo, se Udo ser ut som 70 ungefär. Jag vet inte hur gammal han är, men han har blivit väldigt. Jag är 70. Ja, han är så pass gammal. Mm. Jag har läst lite annormens Except i veckan här. Det var ren slumpter. Bandet bildades ju redan 76 tydligen. Vilket jag inte visste. Uh, däremot så. Ja, så nu Except. Det var väl ett av de. Jag ett av de första hårdoksspannorna jag hörde. Jag var ju hårdokare när jag var typ 14-15 år. Ja. Och när jag var typ 83 ungefär. Ja. Och, och jag lyssnade mycket på except då. Och det var mycket ACDC bland annat och så vidare. Ja. Så det det var tidigare som det heter. <laughs> men det är, det är roligt att se att, att det finns några giganter inom... Och som så här, heavy, heavy som eller ja, heavy, heavy Metallen eller, eller hårdrocken som som fortfarande håller på och spelar. Och Exhizih håller på att spela tror jag och så vidare moterheld men. De har inte så, så många av giganterna kvar. Jag gjorde pris naturligtvis då också. Ja. Då. <laughs> många många grupper består ju egentligen inte av originalmedlemmar egentligen längre utan det är ju naturligtvis yngre förmågor som har ersatt de gamla gubbarna som kanske till och med har dött i vissa fall va. Ja, precis. Nu hörs det mycket bättre, ja. du, nu hörs det bättre ut på Sverigekanalen i alla fall kan jag säga här Ja nu hör det så, sämre men jag, jag, jag, får, jag får inte lyssna riktigt noga vad det så jag hör ordentligt lite ja, Jag vet inte vad som är fel egentligen men jag är just det Nej jag vet inte vad, då, nej men det hände någonting i samband med det här kakburkssnacket så att säga som jag, som jag har svagt mig Det lät ju som att vi pratade en kakburk Ja I alla fall är det som kan ta på att prata en kakburk på slutet Ja så då måste jag någonting då Vad det nu var för något? jag vet inte riktigt Aa ja. Så. Äh, ja. Men det är ju sånt här som kan hända ibland, är det det kan bli... Nu gick... Det... Det ju... Nu gick steri-mix det är sånt ibland då Oj då, steri-mixen ska inte gå ja. uh, Jag ska ändra lite Nu hör jag dig inte alls, men det... du kanske inte säger någonting nu så Ja, men nu ska det vara bättre här så Stereomixen får inte gå på noll för du hörs det ingenting. Och sen fanns det ingen medhörning mellan telefonen och datorn här. Det, är ja, det är en... vet inte vad som. Jag måste ha hänt någonting som sagt. Ja. Så. Hör du mig nu då? Ja Du hör mig nu. Ja, men det, det är likadant det. Du hör fortfarande väldigt dåligt, dåligt, dåligt så. Ja, jag förstår inte. Jag vet inte vad det är som att. Varför det blir så? Nu hörs du bättre. Jaha. Eh, någonstans är det, är det tokigt i alla fall här Någonstans är det, är det någonting som är tokigt Du knäppte det här Ja Så. Någonstans är det galet Idag ja. Ja, det. Uh, Vi ska se uh. Där det här, det måste vara någon kabel som är konstig, hörs det starkare nu då Ja Ja det, är nåt, ja, det är väl någonting som inte, det är starkare. Det kanske har blivit något glapp också, det, vet, det kan ju ha varit äh, något där Är du starkare nu? Ja lite, men du du kan du får försöka kolla upp det där till nästa, nästa ja. lulla helt helt, helt där då Ja för att det är nog en kabel som är lite konstig, det är någon kontakt som är lite glappig här på något vis, så att det blir svagare signal ibland vet du Det liksom blir starkare och så släpper det och så blir det svagare igen Ja okej okay, okej okay. Men nu måste jag väl höra stav... Det, det är konstigt att det kom nu eller, eller Det har inte varit något problem med det här förut, eller? Nu ska vi se. Nu höjer jag upp stereomixen lite högre här. Nu ska vi se. Uh, för att nu börjar jag höra höras ganska, ganska så starkt i alla fall. Ja, lite bättre var den nu, ja. Det är lite bättre nu, ja. Ja, men det är inte mer, men det ber än, än det var förut, för hörs, uh, inte alls nästan så att... För att man måste också ställa in... Uh, man måste gå in på Skype och ställa in hur det ska stå vara inställt också, vet du? Okej. Okay. och stereomixan där så. Uh, du ska, ja. Du ska ju säga du kan. Ja, det har hänt helt mm. hör du va? Vad? Ja. Hör du ingenting där? Nej, det, det hörs Det hörs dömt. Det hörs dumt. Det, det, det, det, det är sämre att att jag hör det överhuvudtaget. Hörs! Nu ska jag gå och skicka något lapp för lott. Jag har en volymkontroll, jag har två stycken skypar. Hörs det bättre nu? Ja, lite. Hörs det bättre nu då? Ja, det är samma som då alls lyser. Lite bättre? Ja. För att jag hör mig själv alltså, väldigt... har, har du höjt det i botten eller, eller, har du, eller har du... Ja, men du hörde väl... Du hörde ju Kent Andersson rätt bra va? Ja, han hördes väldigt bra, men bortsett från det här kakmulkssnacket då som inträffade på slutet Sen så hände det någonting där uppenbarligen så att Men ja, som han sa, han, han så han hörde ju inte någon vidare själv vad han, vad han sa, men jag tyckte han lät väldigt bra i, i, i det hördes väldigt tydligt vad han sa Och det var inget brus eller någonting när han pratade, som det har varit de gånger som jag har varit med andra om, när, när han har riktigt upp så åtta åtas väldigt det har och en brus i, i baken, eller, eller, eller det kom det att lite lite konstigt ljud då men den här var det var inget sånt alls. Nej, men det är en kontakt som sak, det ska vara en kontakt emellan också så att, så att ni kan höra varandra du, mellan datorn och telef ja. telefonen för att Ja, men nej, det var det var det gick. Ja, det kontakten aldrig också så sitta i varför men vi hörde ändå inte. Alltså, jag hörde ju hela tiden vad han sa. Men han hörde inte vad jag sa för han på slutet där, men då hörde han inte dig istället va. Jo då, men det är en kontakt som ska finnas emellan, det, som inte kan. Den, fi den ska vara på, den är någon annanstans nu Men jag får titta på den biten till nästa gång Men, ja. men i alla fall, äh, har, har du någonting du ska ta upp nu? Nej, jag har väl precis fått utlagt allting som jag vill ja. upp i då ja. kolla, Så det äh, har nog de inget mer att ta upp faktiskt Men då fick vi lite tekniska problem av något slag i alla fall då Ja Faktiskt. Det är lite svårt att höra varandra och så vidare. Men det ska sitta en kontakt vet du, här från datorn så att så att Kent eller telefonen kan höra datorn så att säga. Den var inte på plats. Jag får leta efter den kontakten. Det är lite rörigt här. Jag håller på alltså, med en hårddisk. Vet du. Den gamla har som sagt har gått sönder. Och när du har en hårddisk som går sönder då, då tappar du en väldig massa eh, ljudfiler. Vet du. Ja, det gör man naturligtvis. Det gör man det. Så, så att till mitt och och... och, och, och Ja, hårdis är ju inte så jättebra men, men det är klart att ska man ha tagit en bra hårdisk Så ska det ju så att säga lite dyrare Man kan ju få en hyfsad bra hårdisk för en Det beror ju på vad man ska använda dem till också så det man ska det på vad man på med Det måste ju vara jättebra med att det är en riktigt bra grej Verkligen alltså Intenso du går äh, inte att köpa en hårdisk som kostar 5600 om du ska ha tagit en Misstänker jag Intenso 500 kronor och 465 GB på nettonet.se Och ingen fraktavgift va Och sen tar det bara några dagar så kommer den Ja att eller att du den satt, håller på med radio. Du som är, du är en eller måste säga. du måste ju vara jättenoga med bra grejer. Den förra var ju på, den förra var ju på två te terabyte va? Så att, så att det var ju enorma mängder som försvann liksom. Den verkar helt ha ja. Det går inte att få ordning på den. Ja precis. Och nu kan man se att de här hårddiskarna är mycket små. Du får ner dem i bröstfickan så små är de till och med. Ja. Så små har de blivit alltså. Ja de är inte stora idag. Nej, och de gamla, ja, de, är, de gamla är mycket större och, och tunga är de också Ja Men det här med vargarna i alla fall tycker jag är helt överdrivet Därför att de går ju inte till anfall Varken mot människor eller barn De skadar inte människor, de skadar inte barn De, går inte, de dödar inte människor, de dödar inte barn Alltså, så varför bara ska man hålla på så här och... Ja, det, det, det är ju det Det är ju så, så mycket annat Vissa saker så så Mycket varg och mycket ilska mot varg På grund av ren okunnighet Inte allt naturligt, men det är väldigt väldigt mycket okunnighet, så inte bara på varje sidan utan på, på vargförespråka sidan också. Det som jag brukar säga att problemet är inte vargen, utan problemet är att det finns extremister på båda håll. Vi har ju de här personerna på, på vargförespråka sidan som anser att vargen ska fram på alla håll och kanter, och människor som blir drabbade av varg till exempel och får sina ja, får döda, det ska inte ha någonting att säga till dem och sen så har vi motstånd då har vi på den andra sidan där det var extremister som anser att vargen ska utrotas i sista brådskoppen. Blodstoppen, det spelar ingen roll hur man dödar vargen, bara att man utrotar dem. Ehm, så det, alltså det är ju en form av hat på båda sidor. Jag har ju varit så kallad varje extremist en gång i tiden, ja. Och det innebär att jag såg sak och ting nästan bara ifrån det ena hållet, det vill säga från vargs förespråkars sida eller sidans håll, men lite mindre ifrån den andra sidan, då, och de som blir drabbade av, alltså, av vargen då, och lite saker och ting som händer. Då. Men eh, nu idag så är det inte så, nu för tidigt så, så ser jag det hela från två håll. Och det är därför jag säger att extremisterna på båda håll är ju de som är det största problemet eller de som är problemet nummer ett. Inte vargen. Eh, man måste ju lyssna på båda sidor. Eh, men det får inte bli som så här att, att som till exempel varje varje motståndare att, att de kör med rena lögner. Alltså, det, det gör ju i och för sig. Det finns ju det del på varförespråkar sidan som kör med det också, men inte riktigt samma sak som på varjemotståndares sida. Jag menar, alltså till exempel det jag sa: Vargen tar barn, vargen dödar allt, vargen äter upp allting som finns i skogen. Bla bla, bla, bla. Uh, Alltså Det är ju som sagt: Var inte ont om dåliga argument, eller inga argument alls snart är någon idiot som anser att vargen är delaktig i ljudförintelsen också under andra världskriget så, alltså, alltså, förstår jag vad jag menar det finns, det finns ju så ogenomtänkta eh, eh, uppfattningar alltså det är inte klokt och sen, ja, vargen har blivit anklagade för att vara djurplågare, även katter anklagas av människor som inte gillar katter för att vara djurplågare och visst eh, kattornan kattungorna leker med, med, med vissa bytesdjur även om jag minns, eller räven kanske som låter sina ungar leka med, med lite bytesdjur innan de dör lång. och visst man kan tycka att det är grymt men så är ju det på många sätt i naturens värld naturens lag är inte, är inte ogrym eller vad säga, utan det finns mycket grymt som vi människor ser grumt, men det är ju inte grymt egentligen utan det är bara vi människor som anser att det och det är grymt Uh, men som sagt, om vi ska återgå till den här vargen. Vi har ju det här på varvförspråkans sida då, Att man ska inte ska lyssna på människor Som, som, ja, som till exempel att, att det finns djurägare då, Fårägare som får sina får dödade uh, Och det här med att ja, och sen har vi det här med att Jägarna påstår att de inte kan släppa ut sina hundar i skogen Det är klart att de kan det Men vet man mer så att det finns varje området Om man jagar och släpper ut sin hund då ska man inte komma och säga någonting om, om hunden blir döda. Det är klart att det är tragiskt och hemskt. Men man måste ju vara medveten om att man tar en risk när man släpper ut sin hund. så eh, Samtidigt så går det inte att hund, hålla hunden i koppel heller. Va? Så att det, det är, jag, jag tycker liksom att jägare måste tänka. Liksom, det är klart att de tänker eller inte. De måste komma ihåg när de går ut i skolan. De vet att det finns varje område. släppa jag min hund här då kan det hända en olycka. De måste alltså vara medvetna om att de tar den visken eh, Och det är, det är inte vargen som förstår jakten Utan vargen Det är en varg stöter ihop med en jakthund Så är det ju oftast så dödas ju jakthunden Men varför gör den det? Jo, därför att hunden uppfattar vargen som en konkurrent Därför dödas hunden Ja, det finns ju tillfällen där vargen äter upp hunden helt och hållet. Jag vet ja. inte hur, hur vana de här tillfällena är, men det är klart att de, de sker, det vet jag. Ja. Eh, det finns ju bevis på att de sker, men det är nog oftast det att hunden bara blir döda bast och så vidare. Eh, fast det är klart, en hund som är död som en varg har dödat, jag menar, det finns ju en viss möjlighet att vargen kan äta upp hunden och så vidare. så, att, så att, Men det är klart att, ja. Nu hörs, ja, det... nu hörs det bra på Sverigekanalen i alla fall kan jag säga, det hörs alldeles utmärkt uh, Men jag blir alldeles överstyrd alltså, men du hör mig ja, fort... Ja, jag hör dig nästan inte alls, men jag hör vad du säger nu, det är nattigänt alltså Du hör mig nu Du hör jag väldigt mycket bättre Ja, men då måste jag prata ända in, in, i mikrofonen alltså, det blir ju totalt överstyrd på Sverige kanalen, alltså Ja äh, Jag får där... väl helt enkelt göra, sen när jag bloggar om, om, om Sverigekanalen Sverige fortsätter så får jag skriva att det är... Ja, jag skriver nästa blogg där att jag... Att det heter Sverigekanalet istället för Jallarhålet nu Så blir det lite rätt äh, Nästa gång på Skype va, så heter det Sverigekanalet istället för istället för, istället för Dalargummar Men då, då heter det inte programmet Jallarhålet längre utan det heter Sverigekanalet va? Ja det är det det heter Det här är du ju, men däremot så medverkar du faktiskt på Jallarhonets lilla halvtimme där på Stockholms närradio Men det är bara en liten halvtimme som det heter Jallarhålet Det här är ju Sverigekanalets webbradio äh, det här ja. ja då får jag komma ihåg det hur många besöker har du ungefär, kan du se hur många besöker, eller sidvisningar som det heter? Ja du, jag har inte varit inne på bloggen och kollat sen, jag ser jag skrev det här i inlägget om som heter att eh, Rosanna Dinamarca inte gillar demokrati. Eh, det skrev jag någon gång i onsdags efter det, så jag har inte varit inne på bloggen och kollat, men eh, när jag var inne då så hade väl Ja, av kunden var det vad många besökare kan ha varit då, just den Ja, jag brukar inte kolla så mycket vad många besökare har varit på en dag Utan jag brukar kolla veckovis då eh, Och så vidare Eller, eller, eller månadsvis då Men jag brukar sällan kolla då, Nu händer det någonting, nu blir något. Ja. konstigt här Första är bättre nu Ja, lite bättre Jag kanske får köpa en ny kabel också vet, du, som kommer från mixen här För det är den som går från, från mixen med mikrofonen till datorn vad, vad kostar en sån här kabel? Nej men alltså det kan man fel på kabeln som gör att det hörs dåligt Ja Nu ska vi se, vad var det, vad var det vi pratade om här, det är sidvisningar kan man se, eller hur? Ja, det kan man göra, det, det ser man på vart enda blogginlägg där som skriver skrivit ja, inlägg Ja, du kan ju se hur många sidvisningar du har per månad va? Ja, det kan jag Uh, det varierar när det, det står att jag har 2100 besök per månad cirka, det stämmer ju inte alla åren men ofta så stämmer det, det står... uh, Nej det står ju, det står ju, det står nej men det står ju, det står ju sid, nej varför var 7000 personer per vecka Sidvisningar står det va? Sidvisningar uh, på bloggar ja, Jag har skrivit hur många besökare jag har per vecka ungefär men det är, inte, det är inte samma sak som, som besöker, det, det står ju sidvis, det, du ska ju se stat statistiken ja, kan, kan ja, du se. Ja, det men det har ju... Jag säger det här, ett av de mest spisade inläggen som jag skrev faktiskt i sommar det var när jag skrev det som hette Åsa och Rånsen och anmäl för folk. Folkum. Så dröjde inom, vad var det här? inom två dygn så hade det inlägget kommit upp i 1300 sidvis. Där. Men nu har jag ju, Sverigekanal ju sverigekanalen.com va, och där är det ju nästan 4 000 besökare i september månad Och det närmar sig snart nu 11 000 besökare, och där kan du lyssna S på Sverigekanalen.tk då? Ja, sverigekanalen.com, och sverigekanalen.tk det är samma sak som gällerhornet.tk Men sverigekanalen.com det är en sida på webbmode.se kan du, du kan skapa en gratis hemsida på webb.node.se som du gör med mallar Men då går alltså, ja, Sverigekanalen, då går det ut på både Jalla hemsida och den sida som du nämnde då Ja, det är alltså nästan 4 000 besökare på, på september månad, det är ju väldigt mycket Det är inte så dåligt nej 3 800 är inte drygt och från USA och England och grejer också, man kan se flaggorna där vad många, vad många brukar röra sig om i Sverige då så att säga, vad många besökare på en månad har du från Sverige så att säga? Ja, jag kan inte hålla på med de här flaggarna, man får ja, du kan se, se flaggarna själva på den sidan, där längst ner Kan du se flaggarna? Ja du kan ja, då kan du se svenska flaggarna. och så är det Ja just det, Ja mm. just Nästan 4 000 besökare på en månad hör du Här har du ju i Jallaronot ja Ja Ja, och det är nästan 4 000 besökare snart 11 000 besökare också nu Det är 10 600 nu, ser du? Så att där är det mycket besökare Ja, och du kan lyssna på olika stationer Till vänster har du olika spelare där Som du kan lyssna på olika kanaler Olika stationer Ja och fla det, är alltså, det är alltså live på, på den ja, kanal, ja, Det är live på den På samma sätt som det är på då. Kanal 1 kommer alltid igång där de, de, Kanal 1 kommer alltid igång automatiskt där Det har alltid start. På, på Ja, Det är något tråkigt här för min mikrofon hörs på en kanal vet Du ja. hör mig mycket svagt Nej jag hör dig bättre nu faktiskt Om jag pratar så här hör du mig nu då Ja du hör du svagare Ja, jag måste sitta otroligt nära för att du ska kunna höra. Jag fattar inte, vara ja. Ja, för att, inte varför, du måste, varför jag måste sitta så nära mikrofonen för för det blir totalt överskjut på Sverigekanalen Ja, jag var väldigt det Och det hörs bara på en kanal också när jag pratar. Vet så det kan vara fel på en kabel här som går. Jag kanske måste köpa en ny kabel. Vet du. Det kan vara något fel ja. på. Ja, det, det kan ju naturligtvis så. Men det är, det, det är väldigt mycket i alla fall. Du har nästan 4 000 besökare bara under september månad. Så alltså det är väldigt mycket ju. Det är det, det är det, det påminner om när jag hade Den bloggen som jag var på Mätterbloggen. så jag så hade jag Det var 11 200 besökare på en månad Men då låg jag verkligen i, jag skrev bloggen Jag skrev bloggen, jag skrev 4 stycken Varje dag Ja, och Tabes Media uh, Tabes Media ja, det... Tobbe blogg är en mycket alltså det han har ju ingenting häftiga grejer på den utan det är en helt vanlig blogg va? Och han har ju ja. alltså, man kan titta på en söndag till exempel, antalet besökare idag står i tusen, över tusen vet en... du? Ja, han var faktiskt med för röster han som håller i Tobbe blogg var ju med i Radio Länsman tidigare i, i sommar här. Ja, ja. Uh, jag minns inte vad ämnet... Ja. Gällde, men, uh, han har varit med två han har Jag varit... undrar om inte han var med i det här avsnittet uh, Två dagar innan valet också Men alltså Ingrid Carlqvist till exempel Hon är Hon älskar hon hon. Ja men hon är ju zionist och älskar Israel alltså. Det ska man ha klart för sig man, man tänker på henne att hon vill ha yttrandefrihet Men om du kritiserar Israel vet du Då, är, då, är, då blir hon förbannad på dig Då är, då är du nazist. Ja, är nazist Då är man nazist pro-israelisk sjö också och mm. mm. alldeles sub-ro-israelisk jag, jag tycker väl egentligen det som är en, det är faktiskt en enda nackdel när ingen kvist tycker att hon är så stark anhängare av israel och försvarar dem på alla sätt och, och kallar folk som anser att många som, som kritiserar israel är rasister och rasister. Så är det ju inte ehm, Då det är ju lite lite för mycket pk överhänderna just den grejen. Jag tycker att är ganska bra som, som vad ska man säga, journalist så, så att hon har ganska bra ut. Men, Men det är det, här, det enda jag inte gillar medan över just det Det är just det här med Israel vet du? att hon älskar, vi, jag älskar Israel, eller den här tidningen hon har, det, alltså vi älskar, vi älskar Israel Du menar Lisbeth Intunut? Ja, vi älskar Israel, alltså det är, det är en, en prozeonistisk tidning som älskar Israel Ja Jag kan inte jag kan inte förstå det. Nej, det är ju lika illa som om de skulle vara pro-Hamas. Liksom det är lika ståligt det. Eller pro-islamist. Pro Pro-is så att säga. För islamiska stater på alla håll och kanter. Så det är väldigt konstigt att man, ska, att man älskar Israel med tanke på vad Israel håller på med egentligen Men vi ska inte gå in på det idag va men Alltså hur, hur kan man älska Israel, hon är inte, hon är inte jud själv alltså Liksom den biten, hon har väl ingenting med Israel att göra Hon är väl inte, har väl ingen, ingen anknytning till Nej, nej. hon har inte det vad jag vet Så jag undrar varför hon försvarar Israel så starkt Men det är väl det här att, att det är så synd om Israel behöver huvudtekniken Eller behöver huvudtaktiken ja. Och förresten, faktiskt när du sa Tobbes medieblogg, jag in och kollar på det lite. Grann. Ja. Det står det att han skriver. Nu var det lustigt att vi kom in på det här med Dispatch International. För han skriver även i dispatch, i dispatch International. Men även i fria tider nationell idag. Nya tider och har vi samarbete med APIX står det här. Men det är dispatch. APIX äh, att det är... Är inte tror att de har samarbetat. Han är ju en av de bloggar som finns med på länkristan på APIX Men dispatch, alltså vad, vad, vad, vad, kan du översätta? Vad betyder dispatch? Jag har, kan inte. Äh, international vet ju de flesta vad det betyder. Vad sa du? Äh, international. Dispatch. Det stavas ju. D-I-S-P-A-T-C-H Jag vet faktiskt inte vad det betyder Nej, det. Vad, vad betyder det egentligen Dispatch, du? Jag, Nå, jag vet inte det Nej, Dispatch International International vet jag alla vad det betyder international. Ja, Dispatch Jag har sett det namnet ja, det går ju att söka på Google visst, Översättningen, man kan översätta till olika språk Jag har ingen aning ja. alltså, jag, får, jag förstår inte vad det betyder nej jag, vet inte, nej, jag vet inte vad det betyder alltså, jag har aldrig, jag har aldrig tänkt tanken över ett art vad 17 betyder Men det står ju inte vad det betyder här, utan det står bara Jaha Ja Det är svensk översättning här Ja Det är Ja, det här blir var ju inte klokare på precis, <laughs> eh, så här att, det är... Hörde du mig bättre nu? Ja, men nu hörde du alldeles för bra <laughs> Ja, men det var... det var du hörs det bra. Ja, det var ju en kabel som inte var intryckt hela vägen. Hörs det, hörs det bra nu? Normalt, normalt va? Ja. Ja, det var lite, bru lite brusigt bara. Jag sänker ner lite grann. Men, men äh, det var en kabel som inte var intryckt hela vägen, och det var därför det blev tokerier här ikväll. Jag beklagar äh, det. Det närmaste jag kommer äh, ordet dispatch är faktiskt rapport. Jaha. Rappor det står så här. Det står så här. According to a Dispatch. Have been kidnapped Kurdish Rebels Turkey. och Turkey Om man översätter det till svenska så är så här Enligt en rapport Det är rapport det betyder alltså Okej, okay, jag, jag har dispatch eh, Internationell rapport då skulle man kunna beskriva eh, Men, eh, men, men, men, det finns ett ord som heter report va? Ja Men det är report då Reporter är report. Eller report, rapportera då Men dispatch, är det samma sak som, som report då? Nej, alltså dispatch betyder tydligen rapport. En rapport då. Ja. Uh, nej, aha, menar ja, menar jag så. det då får du det. Nej, det var inte riktigt. Hej. Uh, report. Uh, rep, report. Uh, rep. Ja. Ja, det är lite intressant det här. <laughs> Sådär. Eh. Uh, jag får ta utgårshandeln här nu tror jag. Klockan är 19.05. Jag ska göra ett grej här. En kontakt som inte var intryckt hela vägen och därför fick vi problem med det. Och sen är det för att kunna få medhörning mellan telefonen och datorn så måste det finnas en kontakt som inte finns på plats. Jag ska leta efter den eller köpa den så att vi fixar till det. Men, men det är nästa lördag där, där, eller från och med nu då, så är det, det Sverigkanalen som du ska anropa. Och sen medverkar du ju inte det är det på, det är på, på Skype där va? Och sen medverkar du inte på Jallarhornet utan det är ju, ju Sverigkanalen som det heter det här Ja, eller för att börja skriva så Sverige-kanalen på min blogg helt enkelt när jag bloggar om så här, äh, ja, oh, oh. Alltså, blogga om det här programmet eller avsnittet i morgon faktiskt Men det blev ju lite tokigt ikväll tyvärr här va? Men nu löste vi, jag tryckte in den här kontakten hela vägen så att säga och då, då blev det normalt va? Ja Det var inte, det var inte kontakt ordentligt med, med, det är ett externt ljudkort som kommer från mixen och det var inte intryckt hela vägen Och därför ja. blev det liksom konstigt svagt och väldigt märkligt det här en liten fråga har jag medverkat i, ja. i särkanalen ända som första gången jag medverkade i Jallerhornet så säger säga, Ja, nej, nej. Från, nej från, början var du, från början så var du med på närrådjustationen Jallerhornet på Stockholms närradio från klockan 17.00 vet du då? så ja, från, alltså från, var med på Jallerhornets hemsida då också. Från början var du med på Jallerhornets sändning som gick ut på Stockholms närradio, alltså från början då? Men sen blev det ju Sverigekanalen alltså eh, från klockan 17 istället och sen från klockan 18 var du ju med på Järlhornet en halvtimme nu på Stockholmsnärrodio så att du har ju också ja, du medverkar ju på Järlhornet varje lördag också mellan klockan 18 till 18.30 men från klockan 17 från klockan 17 är du ju faktiskt med på Sverigekanalen egentligen Ja, Okej, okay. så med det medar ståla hela då det, i den större delen så har sändningsdina så är på mer på man man säga då. Men när vi började prata med dig på Skype då var det i allra närradio i Stockholm från klockan 17. Men, men, okay. men den här timmen mellan 17 till 18 på Stockholms närradio den den tog vi bort vet du. Ja. Ja, just det. Ja, ja så att... Ja. Men, ut utgår söndagen så jag ska försöka vara med nästa lördag. Jag kan inte roma någonting, men som det ser ut just nu så kan du nog vara med då. Då beklagar jag att det var lite tekniskt strul och eh, hoppas att det inte ska vara tekniskt strul nästa lördag. Ja, det är sånt som händer så. Ja, och... och he hej då, hej! Och där försvann han, ja. ja. ja Det var ju väldigt galet det, så det lät ju inte klokt där. Nu ska vi ta avsluta skypen här. logga ut alltihopa då. Vi väntar lite grann. Det var en kontakt som inte var intryckt. Och sen för att telefonen ska kunna höra. Vad som pratas om i själva datorn via externt ljudkort va. Så måste man ha en kontakt emellan där som jag inte ser. Vi ser. se. Den kontakten är någon annanstans va? Nu hörs jag ju väldigt starkt ut men eh, vi har haft en del ganska långvarigt tekniskt strul. Eh, han hörde mig svagt och då blev det kraftigt överstyrt istället va? Och nu är det löst då. Så det har inte låtit speciellt bra här tidvis faktiskt. Nu har vi löst orsaken till varför det är konstigt här återkommer det var inget fel på kabeln faktiskt det var inte inträckt hela vägen men däremot så är jag lite osäker på om det är en stereokabel faktiskt för den ska nämligen kunna ta en signal också från den här mixen när man kör extra för vi ligger nämligen ute här på kanal 1 och 2 och sen ligger vi ute på kanal nummer 6 också från C-datorn vi har korta punkt nu, snedstreck kanal 5 med siffran 5 och korta punkt nu kanal 6 med siffran 6. Uh, nej, det är så här. Vi ligger ute live på kanal 1 och 2 från C-datorn samt extrakanalen nummer 6 med siffran 6. Korta punkt nu kanal 5 med siffran 5. Den kommer från B-datorn. Men livesändningen går också ut på korta punkt nu kanal 6 med siffran 6 och ni går in på svärkanalen.com högst upp så får ni informationer om alla adresser och eh, serveradresser och sådana här saker det är ganska mycket att läsa där svärkanalen.com eh, vi tackar Karpstrypan men eh, beklagar att det faktiskt blev en del tekniskt strul som har ganska långvarigt här Kontakten var inte intryckt hela vägen. Jag tror att den här kabeln också är en monokabel. Jag är inte säker på att det verkligen är en stereokabel. Sen ska det finnas en liten kontakt också som består av en liten 3,5-hane. Som kommer från början i två stycken honer. Där man ska kunna dela upp signalen och kunna ta en signal till en liten hörlur- för att den som ringer in ska kunna höra vad som hörs på datorn. Så att nu blev det ju en del tekniskt strul som jag löser till slut. Jag brukar nämligen beställa också från Piteo, kabelbutiken.com och det är ganska fantastiskt att de kan leverera på en dag från Piteo med, med prioriteringsbrev på posten. På en enda dag så kommer det från Piteo. Ja eventuellt ska vi byta ut den här kabeln som går från den här lilla mixen in i externt ljudkort till C-datorn. Jag tror att det är en monokabel. Och den var alltså inte intryckt hela vägen. Och då blev det inte bra. Den ska vara intryckt så långt det går så att säga. Då blir det eh, starkt och fint. Så att det låter inte speciellt bra det här. Eh, tidvis här och eh, så. Jag hade bara, bara beklagat faktiskt att det blev tokerier här. Det let, äh, inte så bra när. Äh, den ska vara intryckt hela vägen där faktiskt. Och det var den inte när. Och där ska det sitta en kontakt också. Som äh, ska kunna möjliggöra att den som ringer in kan höra äh, vad som hörs in i datorn. Det är ett externt ljudkort där. Ja. Och den kontakten finns inte där. Eventuellt ska vi byta ut den här kabel mot en stereokabel. Och senare. Jag håller alltså på med en ny hårdisk också som är pytteliten här som går ner i bröstfickan från Netonet här i Intenso. 465 gigabyte för den stora hårdisken har havererat. Och det är mängder med ljudfiler som är borta där. Och man måste strukturera, skapa mappar för att kunna köra schemalagda program från b också. Och kunna överhuvudtaget strukturera det hela. Man kan inte blanda ljudfiler i tusentals eller hundratusentals Eh, hur som helst va? Det går inte att hitta dem helt enkelt De måste strukturera dem Och till exempel lägga in musik i olika avdelningar också Folkmusik som dragspel Ska ligga i en mapp va? Och är det hårdrock till exempel Kan man lägga in den i en speciell mapp Så att jag eh, få ordning på det här Och sen ska vi också installera hårddisken på en, en, en, en Laptop Och där ska vi ta bort anslutningen till Stockholms närradio och lägga in kanal 5 Ta ner programmet butt där man kan lägga in kanal 6 och även extra kanalen kanal 7 som är en som är en Icecast server. Eh, och but vill inte hänga med på B-datorn. Och så där ligger kanal 5 eh, i Winampen. men där kan vi inte ha någon extra kanal 6 som vi ligger ute på också nu. Och ni går in på svenskanalen.com. Högst upp så får ni all information om olika adresser och serveradresser och liknande för alla kanaler och sånt. Så det är ganska mycket information där. Och det är snart, snart nu, kanske om några veckor här då, 11 000 besökare där. Sverigekanalen.com Sen har vi Sverigekanalen.tk som är samma adress som Jallerhornet.tk Och den gamla heter Jallerhornet 1. Med siffran 1.tk Och på hemsida.net så har vi också gamla adresser Med döda länkar och vissa bilder och sånt som inte funkar Men det finns en del som kan fungera också där Nu ska vi se att det blir natsol1 Med siffran 1.tk Så att nu blev det lite tekniskt strul Men vi hittade jag lyckades hitta orsaken till varför han hörde mig så dåligt här så att delar ut den här livesändningen blev tekniskt eh, eh, tekniskt fiasko Okej okay. kontakter man inte intryggt hela vägen och jag tror att den här kabeln är inte en stereokabel för jag ska nämligen kunna köra eh, eh, eh, separat från C-datorn över kanal 6 och hämta musik eller annat från B-datorn via mixen och då ska det gå in i den här kabeln. Men är det en monokabel så ska vi byta ut den till en stereokabel. Och den här kontakten ska vi se om vi kan hitta eller köpa en ny. de kostar inte många kronor. Kent Andersson var med på telefon där. Och Carpstipan på, på Skypen. Från med nästa lördag så är det då Sverigekanalen som det heter på Skype. Och på Twitter kan hitta mig också Dala Gunnar och Sverigekanalen. Och det är lite varg, varg rapporter också här från Hedemora Några kilometer utanför Hedemora Rörsyttan har vi Flera rapporter, långsyttan, stora sked Så att eh, folk blir skrämda och upprörda Och inga småbarn får leka ut i den stora skogen För att komma vargen och, och tar dem Men det gör de ju inte Tragiskt med de här varghatarna faktiskt Däremot kan man förstå när de dödar hundar och höns och, och kaniner och sådana här saker och får och sånt. va Det kan man förstå. Att egna blir ledsna när deras djur dödas och sånt. Men människor och barn och sånt ska inte vara rädda att bli skadade eller dödade av vargar. Alltså de går inte till attack. Va? Jag har ett program som Butt här. På C-datorn som man kan ansluta till en server och där skiftar man mellan kanal 6, Shoutcast-server eller extra kanalen kanal 7, kaster.fm. Jag tog också hem ett, en radioplayer från Caster.fm. När du kommer in på sverikanalen.webnode.se så kommer lite tråkig reklam där men det är inget fel på er dator den räknar ju ner och försvinner den där reklamen och kanal 7 den här är bara igång vid vissa speciella tillfällen nu är det ju B-datorn igång här med kanal 3, 4 och kanal nummer 5 C-datorn kör live på kanal 1 och 2 samt extrakanalen kanal 6 informationer om detta får ni på sverigekanalen.com som och kanske om några veckor här nu kommer över 11 000 besökare där kan man se lite flaggor och sånt på olika länder där USA bland annat och Nick Griffin har fått lämna BNP och realisten läggs ner också nu och en nationalsocialist kommer in i Lundvika kommun inte att det är något fel på honom eller att de inte har rätt att ha de åsikterna men att kunna komma in på kommunala mandat på, på andra partiers eh, vallister på sina personröster, personröster liksom. det är ju ett väldigt konstigt system det är ju, helt, det är ju inte demokratiskt alltså. det är inte riktigt egentligen Och politiska vildar och sådana saker de byter partier och plötsligt fått ett helt annat parti med mandat i en kommun som de inte egentligen hade va? jag tror inte det har gått speciellt bra för Marie Edenhager heller eller Borlänge partiet jag tror bara om en Facebook-sida men det blev väldigt lite dåligt svagt med stöd för Bårdlänge-partiet. Det var eh, 597 röster, tror jag. Eh, faktiskt. Sverigedemokraterna i Hedemora kommun fick ju fyra mandat men man bara, har bara en företrädare. Och han kan naturligtvis inte göra någonting om alla andra partier emot sig, faktiskt. Så, så det, ser det ut i de flesta kommunerna. Sverigedemokraterna har en succé i riksdagen, men när det gäller kommun kommunerna i Sverige så är det lite mer blandat. Den, den största förloraren tror jag nästan är Allan Jönsson faktiskt. som Massa bråk och grejer där och hela SD-Bjuv försvann och han skulle krossa dem helt enkelt och startade upp då. det som han eh, hade haft innan. Den sista resten av eh, framstegspartiet i Bjur. Det var absolut den sista lokalavdelningen som fanns i Sverige som gick upp i SD då. Ja, hur gick det för Framstegspartiet? De fick sju röster i Hofors till exempel och de fick lite grann på 300 röster i Bjur. ST fick över 12 procent, startade upp sin lokalavdelning tillsatte mandaten och gick tillbaka igen i Bjur kommun. Och hur gick det för Framstegspartiet? Ja, totalt fiasko. Så det blev fiasko. Eh, Hoforsbloggen eller Hoforspartiet som drivs av Peter där någonting han som kör Hoforsbloggen och som ska starta upp en egen hemsida de är ju då, jag tror de var andra störst, uh, nummer två i Hofors kommun faktiskt, så vi får gratulera att han och hans kollegor får sitta i Hofors kommun, det är också en ganska så liten kommun men uh, hur, hur, hur blir det med politisk makt i Hofors kommun kan man ju inte veta om de får de andra partierna är emot sig och de vill inte heller samarbeta med SD om de överhuvudtaget har någon mandat där i i Håfors kommun. Men SD har lite blandad kompott. Jag kunde se Dandry till exempel och mycket svagt stöd va. Så att i, i vissa kommuner är SD mycket svaga. Jag vet inte om SD har mandat egentligen i alla kommuner i Sverige och det här med avhoppen och uteslutningar och grejer men den stora succén är ju riksdagen såklart. Men eh, framförallt är det ju södra Sverige med Skåne och Blekinge. Där är man ju mycket starkare och större va. Man har börjat komma in också i vissa norrländska kommuner. Men som sagt var jag röstade ju inte. Jag röstade ju inte alls. Jag kan inte säga hur det blir nästa val. Men så blev det i alla fall den här gången. Men det är inget tvång att rösta utan det är helt eh, frivilligt tekniska problemen här, det var en kontakt som inte var intryckt hela vägen från mixen till externt ljudkort som kommer in i C-datorn mixen tar signaler från kassettdäck från A-datorn och B-datorn och även C-datorn men då blir det rundgång och även från mikrofon nummer två och man kan skifta över till studiemikrofonen och så är det en kontakt där som inte finns på plats heller för att den som ringer in ska kunna höra skypen. Men man får räkna med att det kan bli strul. Och det blev det också här. Nu låter det helt normalt igen. Om det blir strul med det här i fortsättningen så får man nog kolla om kontakten är intryckt hela vägen i externt ljudkort. Är den lite grann utanför så blir det inte korrekt styrka. Så att jag hoppas inte att vi får eh, samma strul som vi fick den här lördagen. Inte hela tiden, men det var i alla fall lite väl långt strul var det ju. Faktiskt. Eh ja, trött och trött. Jag håller på med hårddiskar och grejer här. Och det ska också fixas till på laptopen sen. Eh. Låt oss lösa på lite musiken stund framåt. Vi ska gå ur sändningen sen uh, ungefär kanske vid 19.35 här. ska vi se. Jag kommer tillbaka. tänka mm kan du bli för sent Försök förlåta Ett misstag som jag gjort Och efter svaren överallt Men på andra sidan vägen Lyser solen upp igen Och där känns livet bättre Jag som allt får komma hem Där på andra sidan vägen Känns livet varmt och tryggt Nu skyndar jag på steg Och börjar om på nytt Vill inte lägga energi På den tid som flytt Nu är det tid att börja om Det ordnar sig till slut Jag undrar vem som väntar på mig nu För på andra sidan vägen Lyser solen upp igen och där känns livet bättre Jag som att få komma hem Där på andra sidan vägen Känns hur livet varmt och tryggt Nu skyndar jag på stegen Lämnar allt på kommin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 <skratt> Jaha, vi går strax ut sändningen här Ansvarig utgivare var Gunnar Andersson här Och 10, 4 oktober 2014 Klockan 20 kommer Roddy Lensman också Och efter det kommer White Voice Det senaste programmet som jag ska försöka Ja, det måste vara det senaste som jag redan har tror jag Alltså, korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Då klockan 20 kommer Radio Länsman och direkt efter Radio Länsman så kommer det senaste programmet med, med White Voice som har startat upp igen. Faktiskt. Direkt efter Roddy Lensman på lördagarna kommer White Voice. Man har haft ett uppehåll men White Voice är alltså tillbaka igen. Så att när Roddy Länsman är färdigt så kommer det senaste programmet, jag tror jag det hette, nummer 71. Så det är schemalagda som återstår ikväll då. 2000 Roddy Länsman och direkt efter Roddy Lensman kommer White Voice som är tillbaka igen. Och det finns ingen exakt tid så att säga, utan när Rådde Länsman är slut så startar White Voice istället varje lördag. Korta punkt nu snedsträck veckans program. Korta punkt nu snedsträck veckans program. Sverigekranalen.tk Jallarhornet.tk Jallarhornet1.tk Och den nya då Sverigekranalen.com Ytterligare en sida finns på webbnode.se den heter Sverigekranalen.tk webnode.se. Reklamen som kommer där ska ni inte bry er om. Det är inget fel på er dator. det räknar ner och försvinner. Och på svergkanalen.com så kan man lyssna autoplay där på kanal 1 och 2, 3, 4 och sen är det olika webbradestationer och man kan lyssna på norsk polis och så vidare. Radioamatörer i USA. Går man till bloggavdelningen kan man lyssna också på kanal 5 och 6. Och jag får jobba vidare här med hårdisken och sen ska vi ha lite arbete också med laptoppen och grejer där. Så att vi tackar för den här rad lördagen och beklagar de tekniska problemen som vi lyckades lösa. Och vi ska titta till en liten kontakt också som ska anslutas till att man får medhörning mellan telefon och dator. Så att det kan uppstå tekniska strul här och det gjorde det också. En del av den här lördagen. Men nästa lördag hoppas jag att vi slipper det här strul, tekniska strulet. Det var inte kul det här. Eh, jag ska undersöka också om den här kabeln verkligen är en stereokabel. Om det är en monokabel så ska vi ta byta ut den mot, den. Eh, mot, mot eh, en, en stereokabel. Jag tänkte testa det också hur det låter. Om vi har någon uh, musikstation här som man kan föra över via mixan över till. Uh, här har vi sån här AWR-musik där. Så vi ska se om vi kan få in på. Det är det där? Det verkar vara en, det verkar vara en, det vara en, äh, en äh, stereokabel. Jag har ju problem med min blåsa också, inte när man är ute och sånt, när jag är i Hedem Hedemora så var jag inte kissnödig. Men när man är i lägenheten så ska det skvättas titt och tätt och nätterna ska vi inte tala om här. Vi ska gå i den här sändningen snart. Ja, och det var en stereokabel och den är intryckt hela vägen. Vilket den delvis inte var ikväll där. Och sen ska vi titta till en kontakt också. Uh, ni kan alltså höra kanal 1, 2, 3 och 4. Och även kanal 5. Och även kanal 6 är igång. Utom kanal 7. Och informationen får ni ju då på svärkanalen.com. Och sprid och dela de här adressen också så fler kan besöka Gällarhornet och Sverigkanalen eh, På sociala medier som Facebook och så vidare och sådana forum och på Twitter och sånt Så sprid ut de här adresserna så fler lyssnar Och det finns ju besökare här från Sveriges Radio, Expressen, Aftonbladet och eh, TV4AB Och så vidare den besöker både mina och karpstrypans sidor. Och då blev det alltså tekniskt strul här som jag lyckades lösa. En del av tiden blev lite fiasko här faktiskt. Och det är en stereokabel faktiskt. Har jag här. Det är mycket jobb med när hårdiskar går sönder. Också.